Al-Sulamu ala Rasulillah, ala ahlihi wa sahbihi, om al-wala Allah në më dhu, ala falemirojmë, vëtën për ti ndim dhe falem kërkojmë Nësha ne i përvajdojmë, me dhe sonë të me dhejnë Allah Gjallahu ala Me pjesën e mbetur të temës që jemi duke të rejtuar javë me radhë Në kuadrë të seris që jemi duke të rejtuar norma të ujnore Temi marrë normën e odhëzimit dhe devimit Dhe kem përmendur atjetë të mërëdhëzër se Udhëzimi dhe dëvimi Janë në dorë të Zotë Gjellewala Por me gjithë këtë Nuk janë të rastësishme Nuk më doðin Të kashtu Mirë po edhe udhëzimi i ka shkaqët e veta Edhe dëvimi i ka shkaqët e veta Dhe gjithë ashtu Kem përmendur se Zotë Gjellewala Njerëzve u akadhen Munësin e barabar për udhëzim Mirë po përshka këse njerëzit kanë shkaktuar pengjesën e këtë rrugë janë privuar nga qasën e udhëzim. Andaj kemë për folën për pengjesët e udhëzimit dhe kështu që kemi arë dhe në takimin e sotëshëm që do të klasim edhe për një tem që është plëcu se e asaj që kemi tëndë dhe në të tani. Të ndërëzër udhëzimi që Allah Gjallë Ola o aje prapve është pa dëshim një mrekuli. është diçka që që nuk është e zakonëshme, nuk është diqka e thjeshtë, do tëtë të nuk është thjeshtë me shpjegu si një njëri, për shambull nga një mëkatar, në është a kriminell, një idevjuar, në moment caktuar, o dhëzohet. Në kjullëzim pastaj e ndryshën rëndësështë sirën e ti, fjallët e ti, jëtë në ti në përrisi. Dhe mi aftëm për këtë se shembul rasti i magjistarve të faraonit dhe si dhe dhe një moment ishim në shërbim të kriminilit më të madhë në tokë, faraonit duke përdojrë kështu vepilitarin më të ndytë magjin për të mashtru dhe për manipulim e njerëzit mirë për një moment sa këtu në panë disa argumente panë fakte dhe u udhëzuan pas që u udhëzuan dëshmuan një stabilitet, dëshmuan një gudzim, një qëndëshmëri të pashtë tjegushme për balë kërstimet e faraonit. Kjo është uzzim i Allah Gjernë Leone. Pra një kjo uzzim të vëzër, ka fryte, që nësi besimtar të uzzuar, duhet t'i vjelim e të fryte. Ka mundësi nga njerë njëri është i begatuar me një begati. Mirë pa, e privon veten nga përfitimi nga e begati. Epo po shohmë dikush i shërben një kauze të caktuar, më i shërben një punë të caktuar. Mirë, por si pa kujdes shumë do në fund njerëzit i avielin suksesin. Ja marrin punën aty. Dhe frytë e atij angazhimi mer dikush tjetër. Në forma ndryshmë dohet kjo. Prandaj duhet njeriu që më qeni udhëzuar. Un kuptim për të përgjithshëm. Mirë po, përshka këtë mosnjohet së duar të udhëzimit dhe mosnjohet së fryteve që duhet me i vjen nga kjo udhëzim në betit i privuar nga a i nektari që e lëshon udhëzimi në rrugën e drejtë. Pra ndaj, sondët finans për disa pika të sëllat e shpjeguin këtë tim. Fryte të udhëzimit. Qka pritët me vjelë ti, me uzimin tënë. Nga se zakonisht na deri në uzim, po di me e që u dikënë. Në no, nëndina me thonë dikënë, deri në uzim që ka me bo. Bënë e këtë, largohu pe kësaj. Mirë, po zakonisht pas uzimit, po esi njerë disësit, të pari në e në të umë. E pikrishët kjo temë, sonëte, ka të bëjë ma shumë me fazën e pas uzimit. Nga se deri me tani kanë qenë temat me atë para udhëzimit. Si më udhëzu, si me largu pengesat e udhëzimit, si më rritë nga dërimi e kështu... Kënë kanë qenë për para. Ta është i udhëzu. E qka ta është pas udhëzimit? Qka është e prethshme nga një i udhëzua? E para të nërënëzër nga fritë e udhëzimit, nga rezultatë e udhëzimit, si të kemë alatë nuk prish punë formullim, nga fritë e udhëzimit e para është se udhëz mson si me i vlerësuo dhe si me i dhësi me i rangu me i rendit begatit çallojë ka dhënë atë. Për avdhimit njeri ka mundsi për shemb me pas ka as në vlerësim negativë. Mashum e vlerëson një ku edini dolë dikun se një ndaj me prit. Si bën pështypja javën? Nuk edhin e din vlerën e shërbimit të prindve, nuk e din kët punë. Më shumë i bën nderë, për shambull, uh, një, një qëndrim natën kushët i ku, së po knaxët, sësa, për shambull, një orë liber me lezu. A në gëndësit e qëfar begati është kja krasimat tjetën që forë në kushët. E kështë më radha po. Pra njeri u paraudzimit e ka një kasë në gjitha aspekt. Mirë po, këj aspekt që përflasë për te është taj që përnë interesant ka osë në vërësim në begatime. Dhe besimtari uzuar tashmë pas uzimit, do të thëtë nga frytë dhe këti uzimi ashtë rëndit jadurë e begatime. Si i rëndit këj besimtarë begatit tashmë? Tashmë begatia më e modhe, më e rëndësishme, që kërkon kujdesin maksimalë, Për këtë besimtar është kjullëzim. Ska di që ka matë matë për të aptëm. Diri djejnë ka kushtu rëndësi, kohë, vëmendje, pasuri, gjërave caktume. Së prish punë me vazhdu nëse e në halal, e ato mu kujtis për to. Por tashmë prioritet dhe rëndësi me matë është këto me rruta për. Që diri djejnë, s'ka pasë rëndësi e për. Në kjo është frytë. Dhe krasë këti kujtesi të në vëzërën është edhe një frët nëmë këtë pikë. Ajë është se tashmë me vlerësimin e kësoj begatia, ajë me këtë begati i plesën të gjitha bëshlëqe që i ka në këtë dunja. Nuk ka njërin dunja që i këti ka dhe. Nuk ka njërin dunja që i këti ka dhe. Nëndaj edhe djenë dherë gjumatë su tharë gjematës kështu. Të në vëzërë nuk ka njëri që ka falë zotin madhë i cili nuk ka kur gja s'ka kështu njëri edhe nuk ka njëri që ka falë Allah që i ka krejt s'ka njërzit dalojnë mes asajt dikush ma pak e ma shumë por nuk ka as kush dzerë edhe nuk ka as kush gjitha s'ka kështu andaj njëri hu ndu njo dhe më thonë Natyrshun ndin mungesë për begati që nuk i ka. Edhe të rroza në selëri u tenton me b plotim të begative që i ka, ma ato që nuk i ka nuk plocojn. Çfarë sot? A kam unci po shom njeriu? Njeriu se ka shëndetin po i ka parat. A kam unci më parë? Më e avancu më e plocu mungesën shëndetit s'ka mundsi. Të udhënos komunsimu shëru. Kjo diçka tjetër më i përdor para të bashkëlojm. Po shtimin e dhurat të Allah, çe ka të pa shërushme. Po po. A kam mundi tash çat pjesën që po i mungon të shëndetit më e plocu me të para. E pa mundsmesh. Kjo leje Allah ushtecuat. E, po. e vetmia begati që i plocën të gjitha boshlloqet është uzim. Donëon krechat mungon bi parave. Plëcuat më uzimë, snin mungjes Krej që ka të mungon për i shëndetit Plëcuat më uzimë, snin mungjes Krej që ka të mungon për i njerëzve Që si kimo këto ndunja, kanë shku Të mungojnë, kanë shku lartë, plëcuat më uzimë Kjo është frët I mërëkullu shumë i uzimit që ta e pëllogjën lëvala Shukoni Allah të varë këtara Të ndozërë në fund Në fund të shpalljes Njëzët e tëri vite Ajete, ajete, uzzime, msime Në hajin në më të mërës Qëfarë të Allah jëlle hë alë Tha Eljëmë e këmëltu lëkum Dinekum Wa atëmëmtu alëjkum Nirmëti O radhijtu lëkum U në islamë dine Sëtë u haplëcovë Sëtë u haplëcovë Fënë Feja është plët, s'ka në hudër, me asë, me hjekas, me shtu, të manë o qikaxë. Ua etëmem të alikum në me ti. Dheni vetën kuran për plëtsin begative kartë feja. Dhe ua përmbusha begatin timën dhe jushë. Mirë, kjo përmbushja, të mëzër, në raport me fejnë e kuptushma është. Allah Gjellore ka plëtsu fejnë, dhe me këte ka përmbushë Begatim, mirë po ne, se kemi marë krejtë ferë, e përbollë e kjo përmbush e që fa kuptimi ka, tasoj që, që, që, që kam e që e ka me herdo, me këtë ferë përmbush një mëngësin e të gjitha begative në dunjo që i keni, që nuk i keni, për dhe nga ta të tjerë që skanë me shkame i mush të bërështë dhe që përështë. Jetës brastë, jetës brastë, shkame, shkame i mush, Kallëzëm të vëndëruar, nëse nje ka kuptu, për shambull, dhekri në si duhet. Me përmenë Allah në Gjallahu alamu. Dhe kërë fërënë Allah me përmenë. Cilin bëshlënë dunja si a përmenë dhekri? A ma dhekër me cilësi, unë përflasë të ashtë qështë me uzim. Cilin bëshlënë së ta përmenë namazin? Cilin. Cilin zëbrastinë së ta përmenë kurani? Allah ishë. Problemat. Rëndajtë në në i parë i udhëzimit është vlerësimi i begative dhe gjithashtu edhe përdorimi i kësaj begatije për kompenzimin e të gjitha begative që nuk janë. Ose që kanë qene kanë shku, qështë do qofshën? Ose s'kanë qene fare, ose kanë qene kanë shku, plësot me topë. Sa so begati kanë mungu pe gamberit Alehi Sela Tosera? Shohë? Shomë i kanë munguat, e kanë mungu shumë, i kanë mungu. Hon, I kanë mungu begatije e, e bukës. A ka thonë Aisha radiallahu ta'ala, ka bova kia. Ka, ka ndodhë kjo, s'ka qenë ta njëtë në përkama shumë, se ka pasë kohëra kur kanë qenë dvafër, ka pasë kohëra kur ka anë më bëllëk, ka në nëngër mirë, ka pasë edhe kështo dhe kështo përkama. I po Aisha, ta, ka pasë kohëra, kemi kalu, tri hanë e jëndru. Në tëremuj, e po? Edhe nuk është ndezë zjarë në shtëpet për e gamberit e sa usanë. Qaj bjënë së ndezë zjarë? Do, në së këna zdi kur gjëheqë. Kur e së këna zdi, e po? E kanë pytë, e qëka këni hangur në në nërë besimtarëve? Ka thonë, e kanë pytë, ma këne ta amu kumja umme lë muqminin. Ushqimi juaj, që ka qenë në në nërë besimtarëve? Ka thonë, el esuedan, dytë zezat, apët Hurme edhe ujkën e omër, dhe po, tre mujt e të për. Mirë, po, në këto kohëra, për shambull, pejgamberi s.a.s. ose dikush, a ka qenë, për shambull, në mërzi, në depresion, në stres, e kështu më radhë? Ja. Për. Me qëka e kam plëcu bëshlokun e mishët, e bëshlokun e tjera, e tjera, me dhekër. Nduk e përmendallon që në valë, Prandaj ka thonë Ibn Taymiyyah, rahimullahu, të fjonë një hor, që na në kodër sot më kuptua. Kur kanë më po dhikrën, dhikran kur ka bëu dhikran e mëngjesit, dhe kur sa vao që do të më thon, "Kaun hadhihi gadwati." Ky është mëngjesia, më ka ftyolli. Nëse nuk e ha in harrat kulaja, thotë ranuat force arms, kanë fuqi durt më qopu. Mirpo fuqia e angazhimit të aktivitetit të punës ku e ka burimin. Në per mënyrë të Allahu xhallahu anhu. Antë në vizionin e yoloi i dapt thoin për ë uh, jekon e pronsorë e mot sheh bimboz Rahimullah. Si ka pas syta më. U bekati bëgje më dhe më të më vëftë. Mir po subhanallahu me udhimin që Allah ka në muzin e kuptimit të fesë ja ka kompenzuas si me pas 6 syrë, 2 4, 2 sy. Po. Ne udhimi të plëtsëm nësër begatia me madhe që Allah Gjellota ka dhona tëmë. Frytë i dytë që njeri e vjerë nga udhëzimi është ndjenja e krenaris dhe vetëbesimit. Do në, udhëzimit e në dërë duhet, duhet, do mon, në pëmën e ti edhe kjë fritë me dalë. Frytë i krenaris dhe vetëbesimit. Qëka nënë këptanë që frytë i krenaris dhe vetëbesimit? I kënaris, para që Zotit të ka dhonë, të në dhezër, gati, tash më shbëj, gati, ose thuj, gjithë dhe bëgati që njerës të kanë, Allahu Gjallewala ka bërë të mundshme, që njerësit me e marë vetë, e ka mundsu, Allahu Gjallewala, ndërsa përruzimin ka dhonë, unë e kujtë u e dhonë, unë e kujdujë allahë. Shkë ka s'ka pas mundësi nuhi alësa. Me gjithë atë pozitë të kallahu gjellëvara me marë pakodzimë me edhe në gjërit vetë. Ska mundësi. Ska mundësi. Ska pas mundësi me marë pakodzimë edhe në gruzet. Lute alihisam s'ka pas mundësi. Ibrahimi alihislam me qëfar pozitë të kallahu gjellëvara. Dujën veq, Ibrahimi alihislam edhe Muhammed e sëm i thojnë Khalilur Rahman Kjo Khalil është Nivell, grad e aferësit Me Allah në gjëllë e walla Kërkur së ka këtë e menë, pas të të dy Kërkur së ka Me gjithat Së ka patë mundësi me marë pak o zimë Së ka mundësi janë Së patë mundësi pejgamertën me marën Ka kjo zimë Me adhonë aqës vetë Që shumë e dashti Ebu Talime Së ka mundësi janë Jehdi men jesha Ajo zemë këndrëmë nga jë që s'ka mundësi Allah të kërkush me a marë, pa dasht ai, pa përzedh ai, me gjithë këto aferësi, ato që a kërkush s'pa të mundësi, ty t'ka përzedhja Allah të gjellëvarë. Ashtë kënari kjo, Allah, ashtë përzedhja ju nore, s'ka rokër asështë, që ty nuhë dhe konejera të fryëm, rokër këzimin ftyrës atëm. Ja, jo, ja, jo, ja, jo, Allah. O është përzidhje me emën, me mbijemën, me kohë, me vendë, me krejtë. Krejtë, në qitë kohë, në qitë ditë, në këtë vendë, që kënjëri, e ndërë në udenë, apëta. Suha në. Prej kësë e udenë, Allah urnën, zemra ti me rehtash, në tjetër kahje, apëta. është moment ndarës, ku ndahët uzimi nga devijimi, apëta. Me përzidhë, Allah gjemë në vëda, apëta. Kujtja ka vëda, ty. Ty thë thua la ilahe illallah biensejt e besojnë këtë merë. Ne arkëna dik apo? Përzgjedhja, përzgjedhja e këto atyre, vëllai burimi kënalisat. Por është edhe burimi vet besimit. Sot saflini so për vet besim. Njerëz e kanë humb vet besimin. Njerëz i kanë kafshën i fordhë pasiguri. Pse? Po rrethona situata pasiguri për të armën. Si po tin çka do më ndoho? Pasiguri për shembull Ako me pas ujë, pasuguri për shamë bukë, pasuguri ako me poqe, pas paqëja, shumë pëse njëzën pasigurët. Dhe ne shumë net në kune siguria njëzëve. Edhe në aspektin individuale dhe shtoqenore kështu më rrallë. Udhëzimit të nëzër e mbjell vetbesimin ato. Pse? Nga se, qka dhe me thonë me pas vetbesim? Me pas vetbesim nuk dhe me thonë me pas vetpelqim. Je ja, vetëpëllë qime ketë i qka të të të të të të bërë E qka do më me pasë vetë besim? Me pasë vetë besim do me thonë Me pasë vlerë vetë vetë jëtë e ti Mos me leju me ronë qëfarët le shkalla pëton Përrenë të vëzër Aj që e nënqmën e përbu zë vetën Dukë u dih me alkohol Dukë u shkarravit pas epsheve caktume Kësë kam e të besim Andaj, aj që nuk e respektëm vëtë vetën, s'ka vëtë besim. Aj i cili nuk ka që lëm një jetë, nuk din ka o të shkuo pëtën, ka të e që një valt e jetës, s'ka mision dë një aja të, aj ka mision të shprytëzimi të epshëve që ka ti vjen, materialiste ka, kësë është sunim. Edhe këti mund nga vëtë besim, e të. Kosht në sënë më mirë me vlerësu vëtë vetë vetën se odhëzimi, Pra ndajte në vëzër, nga mëkatët më të mëdha, nga mëkatët më të no, është me mytë njëri vetë vetërë. Pse? Nga se uzimi, thëtë, ke kapacitet dhe ke aftësit mjeftushme me jadonjë qdo probleme. Pse për mërzitë është? S'ki dhe për mërzitë, dhejnë këtë shkallë. Kuo vajtë besimi? Kuo më, më bështetë në lojgjelë? Ti ja, ti zbanë? Për daj, në bjot betë besim të kënjëri ju, apëtëm. Për këtë arsujë, edhe Për daj, pekamberi s.a.s. i thabu bakërët, La tahzën, inna Allahem ma anna. Në s'kejt frikë, në s'kejt rru, Allah është më nevë, Allah është më t'ju, apëtëm. Për daj, të nërëzër, njerëzit e këthenë vetë besimin, nëse vëllëve që i thuet, filoni të ka bua selam, mos ki galë, apëtëm. Qaj mund me dhek, mund musmu, mund mund rrumanën E që varta mena kërë Allah o thëtë Së konë me thunë, dikush thuj filonit Allah o me të jo ja. Unë një me të jo, a i dhebër përët, unë një me të jo E masoj të një, ku arsuje për Njëri vallë me thunë, vallë one, qëka të ja? Qëka me këtu dhim, qëka? Ndaj, njëri ka në mëni tërpë, nëmë për Allah o gjellë uana Nëmë bëtë vetë besimet, të e pasë të zimë në thunë dhe në që ka të kja pëllogjën lëvëllatë. Munësi në u lidhme të. Munësi me shpresun të. Munësi me punu si pas osoj që ajtë ka thonë. Ti ki qëllën njët, ti e din ka pëshkën. Ti e din bariret e rrugës, ti e din që ka këmë e gjithë rrugës. Këtë të ti ka spigua allogjën lëvëllatë. Ska befasina, ska gjëra, dohëm që realisht, se kom pritë, se kom ditë, ska dhe që e gjënë qartë. E qartë e din ku po shkon, din sa ba kur çuat çka kim e bë. Bon. Prandaj, s'ka s'kol kundjes, s'ka shçetësi me s'ka, sh ska absolutisht, ka siguri, ka vet besim, ka kanari. Dhe kjo është burimi i kriminalist. Ky është fryti i udhëzimit. Prandaj Allahu Jalla Wala wa kafran Kur'an shubana betu ne wala tahinu wala tahzanu wa antum al a'launa in kuntum O menin. Wala tehinu. Don a ke po kurrë kur të dikut. Mos mulig. Mos qem se s'tume të pati kështu. E çfto lothot. Wala tehinu. Mos muligni. S'ban mulig jobe. Mos muligni. Wala tehinu wala tahzanu. As mosu të shprani. As mosu mërzitni. Ju jeni gjithnajt. Për asnjë besimtar. Nalti jeni gjith. Nga se për diri sa, so, imani të mon Sëmë bjën të oh, Allah, gale mos ki, jepëtë ja, Mos ki gale Nuk tlen imani me rapën Nuk tlen u dhëzimër, os tlen e me rapën E pse po bjën, bro pra? Kare duke që e roa në alti, jepëtë ja, Do njerëz i duke që i në roa në altin Do njerëz i duke që i në smut ashtë mështë Apo? Nga se ngujnë gjithë kënë, jepëtë Unë kare i thëmë lisove Të në dëzër Dallë pak fusnotë të me dhonë, një fusnotë pak të poshtë Me së qarru këtë që do është ta me thonë Me në shemull të të tërë Këllëso njërë lezojnë Edhe fatkecërë që lezojnë Edhe alëma fatkecërë ta që po i publikojnë që kështëto ma Në manë të shumë me përfaqën dhe më të internetit Nësë i ki këto sheja, ji i prej këm për i gjindë dhe më të E pash po parë dhiti me vene kështë qitë A tin e thëgatura më thon xhini dashurisë apo ton. Nëse ke këtu të dashuroh. Haram është me tut musliman të Lozënia. Wallahi haram është me tut musliman. Haram është me mbill pas një ujtë muslimant. Ne këtu pun apo. A ka hadith që flet për xhinë dashurisë? S'ka. Me kon që ka لازم me kish kallzuar çor për këtë pun apo. Apo. S'ska fol për të pejgambësin. S'ska fol. An duar as ndodh që diçka tjetër është në tera u. A kono para para kesh në këtë shaja, me papas nuk e kish pasaj në Kur'an, s'ka. Me papas nuk e kish kalzu pejgamberi sa runi ose sahabët e mi. Para më ndajë dhruar ditë në banalitet, mos flani në këtë formë si kjo të marrë Allahu. Kjo të marrë, vallahi kjo kjo kjo s'ka kur kurfor kuptimin. Edhe ditë në linjoni, unë thaimi smut për çmezaresh. Pse? Ku më thoshat se du kund shuj kur the këtë kundzam? Ma më mëllatë, ma mëllatë, këja është, është me esmu vetë vetën ve, po të këndë shnashë, me esmu vetë vetën, me vezvesë, po mdukët diqka më livriti, o dhe pa po, diqka po, për mdukët njiva, a u dhe bilan, e tu të vetë vetë vetën të këndë shnashë, të këndë mirë, për shnoshit, për skvjaltit, i atë ja, tërbëllon vetësi, ma mëllit asë një, kanë gjenë pun tjera, ti i mbrojton, ti i rujton, ti i rujton, Me dhejkër, me përmetë Allah për të gjellëvala Ska në ata me lene Allah të gjellëvala Departim të ti, apëton In kun të mu'minin Nëse jeni besimtar Ma i me besim Andodhin këtë pun Andodhin s'prova Allah o s'provan Këtë i shka tjetër E po jo me kun ma beti sa bëhe kësham Apo të livrit ty këto dikun Jo mu këto dikun pëm livrit e kështu mëllat Qajnë këto gjira, gjira banale Që nuk i takojni muslimani me të më marrë Nuk i takojni apëton Përndaj, nëse një kush ka problem, shkën të hoxha, që është ekspert, i din ka proj. A i ka lëzën, ma sëri, a ki shenë, s'ki shenë. I përmjën shenë të publikë, dhecë shenë të sigur të akush i ka është, që e në këto sënë e këtofë. Ku ka argument, kuronë sënë që i kropë? Ta në thimi, kuronë dhe sunet, kuronë sënët, ku është kuronë sënët i këtofë? Përndaj, njëri ka mundësi, ka mundësi, i sh Ka mundë si zi... Shëtoni për në këtë mundë Ka mundë si me kun, ingritun Po më në nukë që posht jo, Nalti e të të tja, spesha Nalti e Ga sëllohë të kanë ngrita po. Për ndaj, përdorë u zimin për mbet nalt Përdorë u zim për mbet krenar Përdorë u zim për vet besim Për të iso ki U zim të lagjër le ora Ska për të ishgenim, i shgënjim, ska për të dëshprem Ska për të depresionit Imi njerëzë, na mërzitëm E këmëse këtë disërë Na ndodhë na, normalim i njerëzë Po nuk i gjënzohem i këti të shprimi Nuk e pranojmë Na bojmë luft me te Ga sështë pjesë e huje jona Përna i shukënë që ka thëmë mjekët Njeri në tupënë ti Ka të instaluar Të gjitha Forcët e duhura Për me i rezistu Gjido bakterë dhe me krube që jenë për jashtëm Këtiko Nuk ka virus jashtë që së njërin E që nuk ka njërin mre një antivirus Qështu e Allah e ka kurdis La qështu e ka kryu njërin Kështu e ka kryu Allah njërin A dini sa so beteja bot E ty nuk e din Sa so, so, so, Mikrobi të nëtëme dhe përtu E sa so anti e luftane As dim këtë pun sa so beteja bot Qeliza sa so gjihadin e vojnë Nëse dim Allah Mi, mi dëbu Armë është shëndet tavë. Polshojëa depresionet apo çeliget e uzimit leti mit virusat dëshpërimit apo? Cka? Mos e ngul fatin uzimin, le let mëfrm blershë. Kimë po pa çuft lufton uzim me depresion, me dëshpërim, me stres, me zgënime, me gjitha. Dhe thoni kimë po pa çuçi në posht. A ka përpjekje me imran apo përpjekje ku li gjallota është në dynjajë apo të rrokara? Mirpo Në mërëzija që e ka planirën, mërëzija, që dhe me këllu pasajnë stresënë, depresjonën e kështë mëradën, në shgënjim, në gjënjëzim. A është Kurani, a është Kurani uh, i shërëm për gjithë shërëm? A është, a ka thonë Allah gjëllë? Po, shërëm. Pekamash më ka thonë, kush e thët një lutje? Së përën, një lutje kërë thët? një ja e lërgën, Allah u gjëllë në uala, gjithë do mërdi që e ka, të. që që ka që i vyjnë mërzis, apo që ka që një do, me e lërgë, me e lërgë, mirë për nëse rëndë ma gatë, së është përshka këse e është efort, për përshka këse anti-depresjoni, së është ndezë që është duhet atë, nga se frytet e urzimit janë, me tjepë kënari, edhe me tjepë vetë besimë, nga frilë të uzimit të është të në nërdozër edhe të kënjëriju me nbjellë ndjenjen e siguris edhe të qëtsis. Në qëfar kuptimi kjo përdem nga e para, nga e dyta që të është, kjo e treta, cila njërët të nërdozën këtë dunjo me thonë nuk kursejnë mund për me gjithë dëvërtetën, më të miren, më të sigurëtën. Dhe në këtë dhe të më ata, Gjithsa përpjekjet janë të natyrës eksperimentale. Apo. Shikon njerëzim so e di sot sa eksperiment ne ka bue. Halo bun eksperimentom. Fillon sistemi i kalum është për njerëzin. Shkoj ai, ç'po bëj këllà këtu. Sa so viktima ka pasur eksperimento këmbë. Halo bun eksperimentom. Udhëzimi të garanton سنوكيهن في فازن اكسبيريمنتاله تي ان فوشن اقللوا ره هل مسيغور شيك الله وشكته دين جيكيميت ام زام كل هلنا بيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ادن دوني Një të regu për të dështuarit që ju shkoj mundi hoqë. Ko shënë të? Ata që, që ju shglerësua mundi. Gabim ola, gabim që shme ta pranu, gabim. Kejtë dhe tim të këndë të kundë të këndë të shku. Ua hum jehse bunë, e prejme shtë halaj të dytë. Vashdëmisht ata kanë qenë duke logaritë. I në të buë fortë mira për. Kësi shgënjimesh në fund stacionit, në fund të dhimit, ti e sigur që s'ka me ndodhe. Wallahi billahi, s'ka hak mas Koranit. Wallahi billahi, s'ka pegamber mas Muhammed e Salam. Heqë mësë i, sal i gala, dili Allahit për para me Koran, edhe kur mësë i gala, pësë të të tëtë, që kemë bëkshto? Kur? Dili Allahit për para e në sraqën tonë e suneti pegamberit e zëmë, <coughs> Kur më s'ki gale se Qa du mu bo E di qëta është që qa ku mu bo, bo S'ka tjetër S'ka tjetër A ka më minë se sigur Kej që të punësh Sigur As eksperiment As zgënjim As vjen të kërët me thon Hajgara këna bë A përime këjtështë I s'ka kështu I thëndëve që shto I kënë thon A përime kënë këjtohë që na këna I këna përime Ka njërë kënë këtohë që përime kënë dë Ata dhe që këshim pas për i me apë. Përndaj. Të më dhezër. Kom lënzu biografia dhu i koronë është të më lënzu. Të njerëzve që e kam prënu i shtë damënën. Të konvertua nga fe tjera. Së më rënësin nga cila fe tjera. Të konvertua nga fe tjera. Thot, kam që nduk e mësu në shkullë fëtara. Shkot. Në shkullë fëtara kam që nduk e mësu. Thot, dhe... Më nëjë, a i mësu si i fis, a i pari i fis, në thëmë te, unë e po ju thëmë kështu, asë zvezë zbësoj që që shtu apëtëm. Që shtu përshkru këtër, po, që që tha, kekipun, besimtar, në këtu, po, e, cë që loja që jo kështu apëtëm. Tha, dikur e le është kej këtë punë, nga besimtarë, në feca këtume, tha, kaloha në ateistë. Edhe kur është po la ateizmin mrenë në timpëllit fetarë, më thëna, e, e, normal, i thash, jumë këni bua ateistë Ma mirë me muhu, ma rahat, se me këtë pasukrit juhen, du muqme enda, pëtëm. Andodhë nërë me thonë, ja, korë, Allah, pëtëm. Korë, qështë të është, a ka mundësi me pasë verëzion të të të të i badetit, që Allah e dënë, e shpërblenë, ja është ta këti që ne e dimë, jo, pëtëm, i sigurë të jo, pëtëm, ty veç punë,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 Amilatun nasiba Tasla nërën hamiha Dhe në gjukimit Allah përman dy kategoriz Kategorija par Vujuhun jau me idhin khashia Ftyra dhe të ngrysura Të përullura Të nënqmuara Amilatun nasiba Shukon dhe di Amilatun nasiba Të lodhura nga puna Jën lodhë Jën lodhë të ngajtë të uvëra Pojtë lapë Nuk është që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që të lodhura nga puna. Merpao tosla nërën e nxehtë. Një zjar të ndezur. Edhe lodh, edhe problemon. Ndërsa thotë Allahu la ulā wujūhun wujūhun yawma idhin nā'imah. Li sa'īhā rāḍiyah fī jannatin 'āliyah. A det fytyra të ndritura. Pse? le sa'iha radiya e kënaqur me punën që ka bërë e kënaqur me angazhimin e kënaqur me lodhjen po um lodh pak ja ka vlerë afton radiya e mi kënaq jam lodh në jannet e ulia në jannet e larta prandaj siguria që të hap allah e sigjon sigurt sigurt e ke shtop prandaj fryti uzimit që në butë sigurt s'kon këtë pasiguri Sko alkunje, sko hamendje Për ndaj i ka thonë Në atë fjallën e ma dhe shumë Që duhet shpeshme i kujtu I ka thonë Hodefa i vërë mesudit Kër ka vizitu në medjën e vdjekes I ka thonë Po, i vërë mesudit ka onë Lema një fjallë, lema një këshillë Lema një porasi Lema një porasi ka thonë Ka onë A të ka ardhë hako ty të Më neve e ku më bashkë Ka onë po Mësë në gjërasë që të rrë veqë, mirë i apëtëm I jak e o të lehuën Mësë në gjërasë, mësë lëra amaniza Që të rrë, mirë i eski qalkonësh më apëtëm Nuk kini me bredë në stacioni, në stacioni stacion, me lipë Që të ku je e këtë gjitë, që të rrë veqë apëtëm A njësa është kështë i burë të dhëtë njëpë Parënojnë të në onëtë bombardime Që të rrë, këto së gjungur kësh apëtëm Vesh me termat me të siguru, ja vlen apo. E lemo që kjo është mi termat, mi bombardojnë me gjithçka këtu. Apo. Për më udhritën tonë ont, vesh me ton për shkakun dikush. Çito nëse pa, suntat kur kurë që po patotike është apo. A më thon, nëse çito e bën banesën, çito është çka shto të seve, çito kor nuk dridhat apo. A destoa bleta vetë në atë mënyrë. Vesh më pas po rrejë. Sa çito nuk dridhat kuran. Allah u pëtot papara, reqetur, që tuk kur s'ka më dërjithatun Garantaj, t'ka siguru Allah Gjallera që në këtë thekë, këtë i po shkel Ska kur tërnaz, ska kur të bombardime Këtu kur s'tro kur s'ka tërnaz Rej si gurd, rej si gurd Përndaj Allah Gjallera në fund të këti u thime e i thët E i thët që ti të dhëzumin Je ja, e jetu hën nëfsu, elmut me in A ti shpirë, i sigurd Te që s'ke pas t'lazëm kur më u dridhë, s'ke pas t'lazëm kur më një pasigur, te i sigur ti, hetë stash, që a tjetë e siguria absolute përfëndimtare, kështë më ratë. E fritë i uzimit është siguria, qëtsia, ska, ska, ska, s'ka tërmet, s'ka shgënim, s'ka mas 50 vjetët, rras, sistemi, keqë e këshim pa pasin e mashtru, vaj, më zë, dhe, s'ka kështë të kërë, nuk kështë të kërë. E, 3, e 4, të atë, Uh, e jeta Amir. Jeta Cicura. Të vëzhgjer nëse nëniniri do të më një shkoj pej në Valenë me Nivan, por më kushtimisht më shkoj pak më larg pej mi Trivica Prishtinë më shkon në Stamboll ato. Edhe mjetin transportues që ka e ka katastrofë, një bicikletë të vjetë me goma çrima. Po edhe i bjen dë rrugëve, dë kërshave, on, katastrofën. Këtë më honë, s'po flasë, a mërësë mërën. Qishë është u dhe ati, a fërë, po? ma zëve të lëmë, la, po. lëmë bëhët, a fërë, po. kërshë bëhët. A ju thimë ka bëhët, sa ju, pa që fa du thimë, kërshë ka bëhët, a fërë, kërshë ka bëhët, a Me... fërë. Në goditje, me lkundje, me rëzitje, me djërësitje, me, me, me, me, me ludhje. Me... Ka ushtu. Edhe njët edhe ka ushtu. Njët fjall e ushtim, edhe kjo ka ushtu. Edhe kjo njështë që atje, ka ushtu. Mirë po ka ushtu, do mund rrugësë shtrua mirë, me mjetë bagi, dhe nëtë mirë. Qyshë është ushtimit ti? Dëtë ka me zlobë. Edhe këtu, dhëtë kanë jetu apëta Jëtë kanë jetu ka po, pa njoni Që shto të buha me, me, me, me, me goditje, me raj Njoni Me rahatia Parëta, ki me thunë Ibadet qka është U dhe e mira I thunë në rabeshtë tarikun mu abbed Ruk mu abbed fjoles ibadet Ruk e shtru me mirë që s'livrit Kërkona për Aj që u thënë mbi asfaltën i badetet Nuk e një u dhe në kërë. E ajë që i den nga rrugë, nga asfantë të badetit, kështë e dhe që faru dhe kamonë e. Përëndaj, për jetë e mirë nuk është jetë e pasën. Një, jo, kështë ka dhonë kështë. Jetë, jo, jetë e mirë është jetë e mirë. E mirë. Për. është e mirë. Qëkatë këj mirë e kërë? Së më rëndësitë? Së më rëndësitë? Kërë njëri bëndë me flejtë. Asht porcelin krevati ajume çfarë do të thotë djume nëse flani i mirë s'e marrë siku ka vlajt apo nëse se merr djumeç koshçe të ngarkesa s'e marrësimi çfarë krevati ka rropa prandaj ushqimi i mirë nuk garanton gjop japun as ushqimi i dopt nuk uh, rrezikon urinë ja është absolutisht prandaj jeta e mirë është e mirë dhe. Udhimi e mundësën këtë Nga se Allah Gjellera ka thënë në Koran O men ara dhe anë dhikri Fe inne lehu ma isheten Danka O na shurhu jehu me në qijameti Ame Aj që i shmangat u dhimi tem Në ngusht ka me pas, ka thënë Zotin Në ngusht ka me pas O Allah e sotë që e bën gjan Në ngusht është të Allah e për Në ngusht është Në karasim me gjërësin që përftën të Allah Gjellera Në ngusht dhe në ditën i gjukimit dhe të në gjallët i verbët. Ajko me thonë, li me hasherëtë një ama, o katë kun të besira, pëse së jam i verbër nuk pasha kur gja, unë e kun po? Allah o thotë, kush ka thonë që ke po? Ti se në s'ke po? Ti apëma në gjithë që ke po? Qyre në shpia? Ti a që të pëngjith që ke po? Një ha muhë lavo. Kedhali ke etet ka ajatuna, fënesite ha, o kedhali ke lijo me tunësa, si ke pa argumentet tona, që ato dohë mi pa, nësë ato si ke pa, si ke pa kurgja. Një njëri përshamë të rëzër, shkënë me i keftër. Kretisht e veq qabën se ka pa, qobë, që ato në qabën, që të qabën të arshë, subonomi, vjenë këtu, që i shko një banisë, o, la, ke pa, letë, çaj shkon në një, një dyqan, çaj shkon shko në qendër e qytetit, çaj shkon. Ai këtë i ka zon. Po vetë çopën më ka vjuar. E kthei i thotë ku çopa? Jo vallë, s'e kam. Po çfarë se ke pa po ti apo? E nyuriçi vetë çopën e ke shndërrit, vetë çopën e ka pa. Po. Po, Ama po, po? si ka pa do dukoj atje shikoj, akogale. S'ka gale, ishte të kum tjetër punë më dhe më të mirë aftë. Andaj në dunya më rancime apo shpalljen. Çi kjo më rancime apo? Tjerat kur kush i ka pa kret? Esha dosi she do, kimi po më të ka lojë, leo, ale, jetë mirë tek Allahu jemi këtu më dhau. Çi kjo jeta mirëta. Jeta e mirë me të cilë Allahu syt me pa po çabon atë. Çi kjo është jeta e mirë. Se ke pa po çabon, Allahu në dynjë kujos ke pa. Po. Ti ka pa po Allahu syt me pa po Kur'anin, se ke pa Kur'anin. Se ke pa po. Kur'an javë. Ti çka ke pa? Po çka ke pa në dynjë ndiko si Kur'ani se ka pa. Këti kom po nuk e nosh, kashi mkon veç Koran e kërë zujë, a, Koran. E, qëka kërë po? E, po, jetë e mirë është me po Koronin. Jetë e mirë është me po Qoban. Jetë e mirë është të, po. Jetë e mirë është me po, me po familjen, mirë, ka esë, ozimin. Qëka është, më knaqë, po. Knasija, qëka, po. Pre fritëve të ozimit, në vëzër, është, se ozimi, të, në vëzër, nga fritë të ozimit është, se në bjell një lejtë dinamike të livizis e vazhdushme të kënjire, të këbësim tërë. Gjithë më në është ajë, livizje, nuk një plëgështi, nuk një lodhje, nuk, nuk një stagnim, është në ndryshim të vazhdushun. Nga se kemi thëmë fjala, i hdina sërata në më stakim, u zënë rrugë në rrugën e drejtë, nëmë kuptan? Në gjithë në procesë, më nësa ka me shku, nësa ka me livizë, gjithë kondë duhet me pasë një p Gjithë mund të me pas një qendrim. Pra ndaj, gjithë mund bëtna është në nevizja. Gjithë mund është në zhvillim. Gjithë mund është në ndryshim. Pra ndaj, nga fryt e uzimit është aktiviteti. Nga fryt e uzimit është freskia. Nga fryt e uzimit është ambicia, vullneti. Besimtari i uvzuar, gjithë mund interesant ka. Gjithë ko qka me vojë. Gjithë mund ka pun. E kërsat që i kryua që të pun të është, spoqon porri. E ja gjithë koca me votë. Gjithë koca që më vënë interesant. Është në lëvizje të vazhdueshme, është në dinamizëm të vazhdueshëm. Në ndryshim të vazhdueshëm për të mirë. Mirë është kjo, hala më mirë. Qi kë nuk ka mirë, të ndryshojmë. Gjithmonë është në në lëvizje atë. Prandaj lëvizja dinamike e tij e vazhdueshme, angazhimi i vazhdueshëm i tij, kërkesa dhe këmbugull edhe insistimi i vazhdueshëm për ndryshim e bën i interesant. U dhime nuk kanë në besimtarën, domthonë të, të plogshtuar, nuk kanë në besimtarën të lodhur, nuk kanë në besimtarën domthonë pa punë, jo saka pa punë, në kopë pa punë. Për dhëtitje e budhërit kur pega më nëse as nuk e ka për mëne budhërit do punë, ka onia rasulullah enes nuk më më bëjëto. Do nuk ka, ka, ka, ka mund si më bëjëto. Ka thonë në më i këtij, s'ka mund si në bën që të s'ka mund si s'ka mund si s'ka mund si. Olha, eu sou, acho que como se curja meu bo, ca thon, que ach mos bo. Que tu amunosh, moi que to. Porque pormos me bo que ach, não vim pora. O nisso que sapo que ach, pô, pormos me bo que ach me pass nem melhor. Eu lasu de coche, pá, pora não mosmos me bo que ach. Apó. Mos me ful que ach há duas para. E as duas, duas vez me mexilgoina. Pandain quando do de ator, que a dit e budar, é budar nem ia me captu, se Në mes të musliman nuk ka papunë. Se punës do të mësojë kës dikut, edhe kjo punë aftë. Andaj skondi musliman të papunë, ka të punsuar vërtet. Ai bën punë. Nuk mjaftot në punë më, më të vogël, e kërkon gjithmonë më të mirën, më të lartën. Më rëndësishmë në kondë lëvizje të vazhdueshme, jo stagnim. Nuk një besimtar gjendjet njëjtë, si vjet, si vjet çvit si našëm jo jo jo ai ko lvizje në dia ai ko lvizje në edukim ai ko lvizje në ndëshim nga se udhëzimi e kërkon kët udhëzimi e shtui drejt përmirësimit jetëngritjes apo prandaj nga fryte e udhëzimes është dinamizëm aktiviteti lëvizje e vazhdueshme jo jo stagnimi jo, jo skostagnim nuk është bësim por uji i qet është uji i lëvizshëm është uji gjallë ka gjithmonë të gjallë dhe ka jetë nga se Kjo është e kërkesa alë që ne ja dërë të malot i hindi në suratë të mësakim në uzër në, në rrugën e dajtë. Nga fritë të uzimit është të drëzërë, nga fritë uzimit është se uzëzimi të silë në pakon e vetë edhe shambujt e duhur. So njerës dhe janë krizë për shambujt, kanë me këqyë, kanë me mërë shambujt, pjekujt me mësu e kësë mëralë. Udzimi nga frujt e udzimit është me ditë si kur dhut më bëha pëtë Një i rzumë, si kur këtë qëtë më bëha I rzumë, e ka qëtë më bëha se i po zumi Ja, ja, gabim Gabim Më bërëna që atë i mpako, është i letë në zinë Atë ose kënë zinë atë Si kur këtë qëtë më bëha se i filoni Ja, së bëndë së i më bëha E Allahu gjëllë oëna ka së përguket Ih dhe në siratë al-mustaqim Në uzonë në rrugën e drejtë Si kush këtë qëtë më bo Sirata le dhinën amë të alejhim Si qëta kam qëtë më bo Në rrugën e duje që tjevë Allah i këtë begatua Ka kanë dhe që Allah i këtë begatua Si ata dhëtë më bo Si që ata dhëtë më bo Pendaj Mësëni qëtë më bo Si kërse Ayshe, Fatime, Ardiallana U misële me hafse të tjera Me njoft Mësëfmit me kërse Ibn Jomeri Ibn Mesud e tjera Kë qëta në shambulli e tjetë më styjnë e më styjnë e më styjnë të gjithë ata që hynë si rata ledhine në amë tali ndaj nga frytë të vëzimit është me ditë si kurë të më bo është nuk dinë si kurë të duhet më bo nuk e ki shambull të për ditë që ditë për ditë krasosh me ta këqyrë i ma të cerët me ta nuk dinë atërë Uddhimi nuk për e fryta Kur se fryta diska është të engulfat Se duhet me në fryta Ata që Në ingacmojnë Shëmbëlltyrat Në erëzikoni edhe uddhimin Së është punen dame këto Jo, në kom veçma ta Jo, kjo shkon kjo në pako është Që ka ihdina sirata në mështëqim Sirata në ledinë në mëtë alehim Gheri në mëgduve alehim Në dalim në surër, në pako bashkë me i jakë në abut vë i jakë në stajin bashkë jan këto s'don ty të adhurojmë nga ti vë zëmë kërkojmë shambët e tu i ndjekim rruna nga ta që të nuk i den bashkë jan këto bashkë për ne kamën si dikush me thonë unë Allah në adhuroj Allah në adhuroj mirë për më pëlqen dikush i këti grupi që Allah nuk e den ja, zban, zban, shkan kjo është një du është Allah në madhuru, u dhimin nga i me kërku, shambujt që aji ka vendus me indjek, edhe nga do shambujt që aji nuk i dhe në mulleru. Kjo këtë në pako. Aj që në i sëllmon shambujt, në ka rezikuj badetin e lo, në ka rezikuj besimin e lo, e ku dim nga me besu pa, ku dim nga me, me, me pasu pegamas, në kështë më pa shambujt, nuk dim, në në është më rëndësijet. Nga fritë të u dhimin të është, Be, si bërë bërë në rregull janë shumë të ulëva, sikur do të më bëhatë. Dhe e funditën e ndërzave për këtë është ë Përfitav të ndërzimit është se njeriu me udhëzim në pa hyqto kurrë më kuptoret apo në paqëndërzim ata që po i vijnë jetë e mirë, në paqëndërzim i vijnë vetë besimi, në paqëndërzim vijnë të mundë siguria që të këtë të qitësikë e në pako të uzimë, të bashkë të vinë. Në pako në uzimit, vje edhe shemblëtyra, si kush duhet me konë, konë duhet me njëkë. Praktikesh që shëtë bjene me konë i uzumë, edhe në pako në uzimit në fund e shtata, vje peshorja që me te matë njëra ta. Në. në pako në uzim vje në peshorja. Nga se, të në dozër, sot njerëzit E kanë pëshorën e gabu ma mëto Për shambull Gabimesht matë njerëzit Gabimesht bërsovën njerëzit Gabimesht përcaktuat suksesi Arritja Shumë gjabë gabimesht Andaj pëshorja Allah u gjendë në ula ka përnë su në rrahman Për vada al mizan Allah e ka vendos mizanin në mund فَامْدُدُوا بِشُورَةٍ وَيَقِيمُوا الْوَزْنَ مِقْدَارًا مِقْدَارًا كَانَ ذَلِكَ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَمَا تَفْقِدُونِ مِيزَانًا مِيزَانُ اللَّهِ يَكُونُ حَقًّا مِقْدَارًا فَرَنْدَيْ اللَّهُ جَلَّ وَعَالَا كَفَمَنْ فِي الْقُرْآنِ بِشُورَةٍ بِشُورَةٍ فَنَزَلَتْ كَأَثَرُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ مَنْ دَخَلَ më fisniku, më i mirësht, më i dhevatshmëri. Pështë ora kjo. A matin muslimat me dhevatshmëri? Nuk e di, duhet përgjigjë për këtër. A matin na me dhevatshmëri? E dikur shtotë. Në nështë, të në dhezër, <laughs> para se me në matë me dhevatshmëri, në këna problem me ca këtu dhevatshmërinëm. Për shambull, dikur shtotë. Një kilogram mëllë, më falë një qëtëm. Ja qëtë një kilogram. Po, së është 1 kilogram kjavë, një kilogram, vëllë, kja, po, në gjyë së është. Qëpë nuk është, po, një migramin, po. Jo, jo, vëllë, 2500 gram, po, një kila, po. Jo, më kushtë ka thonë, ata kilogramin ka njëjtë fjallën, atëm. Po, njësin mësë e kanë, atëm, po, kuptim, sa so, so i bjenë një kilë, të një kodë allash, dhë atëm. E në leqin nuk mati me t Po në halaj, alës të këna sakru, që ka dëveçmërije më lapën? Si njësi matëse, kur i bjenë me këni dhevatë shumë? Sa duke me këni dhevatë shumë? Që të shëndrët në njësi matëse, pasaj me të matë i me këtë dheveçmërijeve. Ndikush matë me këtë punë, ndikush jamatë dikujtë gjatsinë e dikëafit, dikujtë shkursinë e dikëafit, dikush të dikush... li farë matëse, të li farë se një matëse. Matësi i zote frit e ozimit janë, nga frit e ozimit, në pakon e ozimit dhije, peshorja, me matë vetë vetën njëra, pas edhe tjetën. Kje peshorjët mund tësë me matë kohën. Me matë kohën, që ish me matë kohën? Me saat të shqipqurim, edhe sa so umetë, më bësa ba, edhe sa so i kojatsia, me saati matëm. Sa so që sa, so, kjo një, njësia matë se, E kohës është ora. I ka 60 minuta, i ka sekonda, apo çka është kështu? Çoftë ket orat në dunjen kur do të sa më jetojmë. Më jeta. Ë në ozn ora sahati është ndryshe. Të gjitha akrepa i koja. Se akrepa e orës në ozn. Wal asr innal insana lafi khusra illal ladina amanu. O amelus sali hati O tavasa u bil haqi O tavasa u besabat Që kjo është sa ati që është me këqyrën al... Pasha kohën Allah Njërë është në humbje Përveç atyre E janë në humbje E gjithë ata që ju kanë në në krepat E ku i të për i lëviz në krepat Që ti në i lëviz në krepat Amenu, kam besu Bojmë punë të mira Këshilohenu Të vaso u bilhaka për të vërtetën Unë e ty e timu, mësojmë bashkë Kshilohemi, por asitemi, përkrahemi për të vërtetën O të vaso u bilh sabër Ndojme pas të ngjesë e fërgjësi Na prapë këtu kshilohemi e, e përderiso koha jo të është në shfrytëzim Të njerës nga këtu katër Dimensione Katër fushat të kohës të jetës Ti jenë sukces, ti jenë levizje Ora për të punan Po të të të Akon njerëzve ju kanë ol mote sahotë. Mote, motë më do punë tira ju kanë ol sahotë. Jo, nëse dëmt e sahotë rregulloj me sunelason. Për sa ka thon Imam Shafi i rahimullahu, mos në sure, pas vit asnjë surë njerëzve. Pas kësaj surë, kish me mjaftu. Për çka më mjaftu? Nasum nuk e kish mirë abdesin, kish me mjaftu. Jo, ja, ja. e se ka paozë, më më jam se nau ku natën. Kish me mjaftu me et me kohën. Kesh mi u mjaftu më orientu, apo e c'n e jo nalë Me dit ku e në allo Da që me dit a je nalë më t'jë e, e tu e c'n Suri e lasur është të dhe E ku e gjënë këto? Në pakon e ullëzimit atë Që aty është të dhe Ose për shumë me ma suksesin Me ma suksesin A jemi sukses shumën asë, jemi sukses shumën allo pra. Dhe gjenë e porfond du me rizur këta jetë Në sun Ali Imran, në jetin 185 الله جل جلاله يث في القران فيه. والله شوز نور 5000 5000 تصيد ريديت اللي شقف الله جل جلاله مياف تن كومنت اذن كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور آل عمران ايش نتدا باس Allahu gjallewala, thatë Udhëzuëse, thatë, al-hadi, gamët Allah, al-hadi, udhëzuëse Ajë që japë udhëzim, ajë për, thatë Kullu nëfsin dhe iqatu l-mawët Gjida shpirtë kome eshli u vdekin, apë thatë Kullu nëfsin, dhe njëri, kome pinë nga gota vdekjes Kullu, të sesilë, s'ka prashtë wa innamat tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyamah shpërblimet keni me marrë ditën e kıyamet s'ka ndonjë as problem fa menzuh zihha an al-nar wa udkhila al-janna faqad faze aisha i ka shpëtuu xhehenemet dhe jannat, ka shpetu, i xhennat ka shpëtuu i suksesosh faz fazosh arritjen fazosh sukses fazosh fitore në hayatën e botës ila meta e gurur. Dërsa botëja aktos është pas një loje shkurtër. Këtë sukses botësh që kemi, a merrim këto? Merrë këto suksese. E punë raport me ato lojën me këto. O Allah lojën këto. Çfarë suksesi ti apo mundesh me kallëzu në xhenet atje? Unë më kon çka e kon. Që ky është suksesi O Allah. Që ky është suksesi. Çka i kanë O Allah xhallahu alaihi ve muke ra bono çoj pa diplomë ku pas? E qëka kje pasat? E ku dëmë shku me diplom të shëllu? E ku dëmë shku me këtë pasunin? E ku? O me lë hajatut dunja Allah e këmë të shmë dunja O me lë hajatut dunja Allah e së është kje krej që këmë të illa Me the unë gurur Me the është përjetimi këndshëm Gurur mashtrejma për Edhe qaj përjetimi këndshëm Tu mashtruje ti në krasime qëka këta këlloj Tek kje me poti qëka këna cia Që ka së bukër Hey, dikia, për këto, për këto. Knasia, amir, e këto këto kërkacsi në dunë që ti e ke, po këto, po këto janë problemi këto. Po tek kimë pa ti çka këto kërkacia. Tek kimë pa ti çka lumturia. Tek kimë pa ti çka është jeta e mirë. Tek kimë pa ti ato. Apo nëse je i suksesshëm apo. Prandaj me çdo mod apo suksesi. Me çdo mod të arritjes. Me çdo. Dhe të gjitha arritjen dunjo e që duhet bësim tuar me të gjitha suksesi në dunja, të gjitha duhet me konë i sukses shumë gjithë dhe rafë në dënja, nësë ka që kuptohemi, i sukses shumë në shkollë, i sukses shumë në punë, i sukses shumë në familje, i sukses shumë shoshë, gjithë kërë i sukses shumë, buhet me konë. Ska dështimë, nuk në gillë për simtari. Mi për të gjithë, sukses dënjas, duhet t'jen në shërbim të sukses final. Këtje. Nëse sukses dënjas, nuk i shërbinë sukses final, k një konë të u më ashtru, që është të nërkuptim suksesi, arritja, nësë është në shërbim të suksesit final, me thunë Allah Gjellevona, sukses pa suksesi, tash edhe hynë gjennetin e Zotë Gjellevona. Gjitha këto të janë me pakon e odhzimit, do të me i kërku, janë që aty, Zotë i ka thunë apë, na do të me i gjitha to, na do të me i pretu, na do të me i jetësu, gjitha këto shtatë pika që i për Për bërësit e pakos e odhzimit Dhe janë frytet e kësoj begatijet të madhe që Allah në edha odhzimin Për ndaj, kur e lut Allah al frytet, apten, lutë Allah më për odhzim me ihdina sëratër më stëkim Mos si harrër dhe këtë këfryte, se bashkjën me të aptër Lëtë Allah në gjennë nëra për të parënë, për dytënë, për të për i përke që e përmena shtatë Në kuadrë të kërkesës të ndë, o Allah odhzëm në rrugë në drejt Për ndaj Digja uzim, dhe jalla Allah për udhzim dhe beqati Allahu te udhzimit dhe merr kuptimet që kemi thënë që nga fillimi se nuk u ozon rruga dojtas kush pas Allahut andaj ne e ilusim që Allahu na udhzon me gjitha kuptimet të uzim kafia, uzim fes, brana, brana, brana e udhzimit udhzim ka feja udhzim bra na fes udhzim bra na bra na bra na fes çdo pore tjetër simet udhzuam çdo udhëkë dunya simet udhzuam në çdo udhërk udhkryt simet udhzuam në çdo levit simet udhzuam modia me këto zym taxime edhe dhe në banimin tonë të përgjithshëm gjenet nga sa atje do të zym. Allahu mos ta ndaft kurrë gozhimin e tij. Na ruaj Allah xhënella o nga çdo rrezik që rrezikon këto zym. Na boft Allah që këto zym më e dashmë më së shumti, më e ruit më së shumti, më investu për të më së shumti dhe në amër të tij më ulidh më së fortë. Qase lidhe për moszimit është lidhe më e fuqishme. Edhe me Allah xhënella o po rend në 12 vjet. مكاشبر دفن الله شبليفت من takim nashu sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam taslim